Запис 23. Едно. Ало? Ало, Надя, къде си? Аз съм вкъщи. Ще се видим после. Чао. Две. Да. Ало, Митко, къде си? Аз съм на пазар. Ще се видим после. Чао! Три. Дехто ли пиене. Една пица. Ало? Ало, Лили, къде си? Аз съм на работа. Ще се видим после. Чао. Четири. Да. Ау, стояни, къде си? Аз съм в Сагрем. Ще се видим после. Чао!